Radio Este, sempre amb tu Un programa per tots aquells que no poden dormir, treballen de nit o simplement ens voleu fer companyia. De matinada, un programa d'actualitat social, consells per cuidar-nos i estar en forma, bones lectures i restaurants, curiositats, festes, teatre, cinema i, sobretot, participatiu. 902 020 412. De matinada, les nits de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, a Ràdio Estel, amb Esther Nusàs, que tampoc pot dormir. Busca'ns també al Facebook, al Twitter i a dematinada.es. Redifusió del programa la nit del diumenge a dilluns a la una de la matinada of evil eyes.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 Centre Comercial San Eloi a la carretera de la Seu a Sant Julià de Lòria Principat d'Andorra Catalunya sense barreres Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu amb la direcció d'Anna Hernández Què tal? Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us donem la benvinguda al Catalunya sense barreres d'aquest cinquè cap de setmana de mes, 31 de maig i 1 de juny. Avui m'acompanya el periodista Cisco Bages. Bona tarda, Cisco. Bona tarda, què tal? Eh, escolta'm, ja estem al mes de juny. Com passa la temporada? Som més viejos, eh? Vist, bueno, es pot mirar des de la vessant més positiva, que els que tenen feina poden comptar que s'acosten les vacances, no? i de la vessada negativa, que és que els que no tenen feina en les vacances les estan fent durant molt de temps, no? i aquesta visió més pessimista meva de que ja som els més viejos. Sí. De totes formes, no tothom que treballa pot fer vacances, que aquesta és una altra. Aquesta és la més terrible de totes. M'estic llegint un llibre que parla de la precarietat, i que va d'això i que no és només un programa d'espanyols o de catalans, sinó és un programa mundial no? de que la gent treballa, treballa, treballa i segueixen pobres. Tu sabies que avui ve el pianista sec, Ignasi Terrassa? Sí, sí? I, que i que escoltarem la seva música de jazz. De jazz, no? t'agrada el jazz, eh? No és dels meus... Depèn, depèn de les peces, no? A vegades em fa mica pesat, però a vegades em posa molt content. Depèn, avui depèn, depèn, depèn. et seduirem amb el jazz, mm? ja veuràs. Ignasi és un, un personatge. Mm. A més del jazz, un altre dels nostres arguments serà el conveni signat entre Fundació 11 i la Federació Federació ES en Espanya per potenciar la incorporació d'estudiants universitaris amb discapacitat al programa Erasmus. Què et sembla la cosa? Bé, bueno, que això demostra que Europa és necessària, que Europa és útil i que el problema que hi ha és que l'Europa que tenim ara no acaba de funcionar del tot, però té coses bones com aquesta que cal potenciar-les. És, continent... és És la meva visió de la cosa. El continent vell, amb vells hàbits... I, I, i no, moltes esperances. I que calen noves polítiques, noves polítiques que acabin amb les velles polítiques que ens han fet de els darrers anys. Sobretot socials, polítiques socials. I econòmiques, eh, que, que van lligades. Eh? Sí, totalment. Sí. Doncs... So... Un últim tema, tu mateix ens has portat dels estudis la Dolors Aixalà, qui és aquesta dona? El Dolors Aixalà és una noia que treballa a la Generalitat, que ara la vaig conèixer treballant amb la meva feina quotidiana, de fer converses, i que vingui el teu, el teu, en aquest cas és el director general de Cooperació Internacional o d'Ajuda Humanitat, no sé com es deia. I ella treballava allà, i em va explicar una mica la seva vivència personal. És una noia que té una filla amb la síndrome de Rett, és una malaltia degenerativa molt dura, jo diria que fins tot cruel, però que ella porta amb una força i una vitalitat extraordinària la va impressionar ella mateixa també ha patit tuberculosi a vegades també parla de la tuberculosi és una dona que té una vida complicada, difícil però que la porta amb una il·lusió i unes ganes ja ho veuràs, ara ho és periodista, a més a més és, sí, la conec per això, perquè treballava de funcions de premsa a la Generalitat doncs bé, ens posem en marxa amb tu i al costat del Toni Huguet, al control de so eh, com sempre, el primer que toca és fer un cop d'huir a la història La historiadora, Carmina Curumines, rescata dels seus arxius la vida de la religiosa Lluïsa Estivill, una dona que es va guanyar el respecte i l'admiració dels reusents ales de cavall hasta el segle XIX. Bona tarda. Sor Lluïsa Estivill va ingressar al convent de les filles de la caritat de Sant Vicens de Paula de Reus a 17 anys. Al cap de 10 anys es va enfrontar la seva superiora i va abandonar el convent desobeint les ordres rebudes. Va decidir actuar com independent i es va fer càrrec de l'hospital de la Casa de la Caritat i d'un col·legi per nenes pobres. Poques religioses la van seguir, però va refusar deixar la seva tasca, especialment la del col·legi. Va tenir una actitud notable quan Joan es va alçar contra espartero Reus estava assetjada i les bombes hi començaven a caure el reusecs preocupats per l'atac van enviar una comissió parlamentar amb les dues parts amb l'objectiu d'aconseguir la rendició del revoltat el cessament dels bombardejos i el compromís de no saquejar la ciutat una de les encarregades d'aquella missió que va tenir èxit fou la monja Lluïsa estivill va sortir en comissió per negociar la rendició i va obtenir la promesa que la no seria saquejada. Promesa que fou respectada. Lluís Estivill va morir el 1879 entre el respecte i l'admiració dels reusecs Escolta Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández. Doncs, el nostre primer convidat aquest vespre és el pianista cec Ignasi Terraza, un home que ha trobat en el jazz la seva forma d'expressió musical i emocional. Així sona la màgia dels seus dits. Bé, eh, aquí, als Estudis de Radio Estel, tenim l'Ignasi Terraza. Bona tarda, benvingut. Bona tarda. Doncs, eh, què estem escoltant ara, justament, Ignasi? Doncs aquest tema es diu An Emotional Dance, i és el que obre el meu darrer CD, bueno, el, el que havia publicat fins al que havia publicat abans del que estem parlant, que publicarem amb molt poc temps. Doncs aquest es diu Life in, in Living Room in Bangkok, s'ha gravat en registrat a Bangkok, i és, aquest tema és el que obre el CD. Ha estat enregistrat a Bangkok? Sí. Va ser gravat fa dos anys a una visita que vam fer a Bangkok i l'hem gravat en directe allà. Sisko, jo t'havia dit que era un pianista internacional. Sí. I tu em vas mirar això amb cara a l'Anna, sempre fa grans, els seus convidats. Doncs mira, la És primera al front, sí. què et sembla? Que hauria de saber més d'aquestes coses. Jo he de que... És que no tinc temps per tot en aquesta vida. T'han dedicat a temes d'activisme solidari i tot això i han perdut coses com aquesta, no? I suposo que el jazz necessita un moment de, de parar-se i escoltar. No? Sí, necessita un moment per parar-se a escoltar el jazz, Ignasi. Com tota música, doncs és, és, és per, bueno, en principi tota la música que, sigui, que es digui música és per ser escoltada. Llavors, doncs sí, el, el jazz demana ser escoltat I és una música que permet moltes vegades Depèn del tipus de jaç, de jaç, però en aquest cas, és el que permet el ser escoltada de fons com ho estem sentint ara, però al mateix temps també doncs, a sentir-la al el 100%, en tots els sentits posats. A tu, especialment, què t'ha donat el jazz perquè el converteixis en la teva forma d'expressió habitual? Bueno, és un llenguatge que em permet eh, improvisar, que em permet eh, expressar el moment que té una que incorpora tota una sèrie de característiques de ritme, de dansa, que, que, que incorpora aquesta part d'expressió de, de joia, que és el, el ritme, del swing, i per altra banda, el, la part d'expressió pròpia, d'expressió de sentiments, que seria, doncs, bueno, que més, que més del blues i que, ser, que és, doncs, és el, el punt aquí d'expressió de, de, eh, d'un mateix. Són ja més de 30 anys d'experiència en els circuits de la música professional. Quan mires, com, com ha anat tot això? Com, quin balanç fas? Com, com, quan mires l'enrebre... Doncs, home, positiu. Doncs ja, ja fa uns quants anys que volto per, eh, per escenaris. De, eh, I, la veritat, ja fa també uns... Ara fa ja 25 anys que el, que em vaig... Vaig també fer un... Una decisió que em va costar aprendre, que va ser de, de decidir-me a, a, a dedicar-me professionalment únicament a la música. I doncs, no, no me n'aprenedeixo gens d'haver-ho fet i estic molt content de com han anat les coses. Tu ara vius de la música? Sí. sí, sí. Si no haguessis pres aquesta decisió fa 25 anys de dedicar-te exclusivament a la música professional, com t'estaries guanyant la vida avui en dia? Doncs, bueno, en aquell moment, quan estava, quan vaig fer aquesta edició, estava treballant com a informàtic. Eh, doncs soc licenciat en informàtica, Estava treballant com a d'informàtica informàtic d'un centre. Quin canvi, no? Doncs sí. Sí, sí, és un canvi important. Sí. Sabem tu... que has tingut fins i tot dos grans reconeixements de Premis Internacionals de Pianistes. Sí? Sí, bueno, el... suposo que parles del, de, de Jacksonville... sí. Uh, Jacksonville és un concurs que es fa als Estats Units al sud de, de Florida i a la ciutat de Jacksonville i és un concurs internacional de pianistes de jazz i doncs em vaig presentar el 2009 i el vaig guanyar Tu ets una mica modest, no? Et costa així com explicar que surts endavant, que fas concerts per tot el món vull dir, no, així com, com el que no vol la cosa, no, així no faig res eh? et costa eh, treure-li la informació I grava a Bangkok Sí, no, però ell t'ho deixa caure així com si no hagués fet res. Esta, esta modestia, aquesta modèstia d'on bé. No sé, tampoc no sé. El cas. Potser deu ser timidesa. Ja, ai. I que parlàvem de la teva carrera, en quin punt et trobes? On toques i amb qui? Doncs en aquest moment eh, estem preparant, bueno, ultimant i eh, preparant, i hem fet ara, estem presentant un projecte que es diu Imaginant Miró, que consisteix en un concert en música inspirada sobre quadres de Miró, que el presentem en directe, acompanyat d'uns de, de vídeos, eh, clips d'en David Cid, i, el, i doncs és una proposta en què pre, eh, proposem al públic que faci el mateix exercici que fet jo al composar aquestes peces, és a dir, escoltar la descripció de quadres de Miró per a continuació eh, sentir la peça que he composat sobre aquella descripció. De fet, tenim el disc que està a punt de sortir al mercat amb Sweet Records, oi? Sí, amb Sweet Records traurem eh, pròximament el disc i el... No estem, encara està ultimant-se els detalls de la, de la coberta, però en cosa de tres setmanes un mes tindrem el, el disc al mercat i eh, us he portat un, un avenç d'aquest Carai, és el primer cop que sona la teva música sí. del nou disc que en, sí, sí, en la ràdio, no? és una primícia absoluta, sí. Doncs amb el tema 1 d'aquest nou disc de l'Ignasi Terraza trio. Sona així. Aquesta és part de la música que acompanya aquest espectacle, que ens has citat al programa Imaginant Miró, que és un espectacle que vau inaugurar al Museu d'Art Contemporani Reina Sofía a Madrid. Sí, aquest, bé, aquest projecte va néixer per un encàrrec que es van fer per, eh, en ocasió de l'exposició que es va fer de Miró a Washington, a la National Gallery, i vam fer un concert a la National Gallery a Washington per commemorar la visita que Diu Caleton va fer al eh, pintor a l'any 66. Va, van coincidir a Nissa, nice, i llavors eh, en aquell, es va gravar un, uns temes de, de Diu Caleton tocant al Museu de Nissa, nice, on estava treballant Miró com a artista en aquell, en aquell mes. I, el, I llavors, per commemorar aquest, aquesta visita, ens van encarregar un concert a Baixentón, com es deia. Arrel d'aquest de, de, concert vam decidir, doncs, en lloc de presentar el fer un concert de jazz a... sense que tingués altra relació amb, amb, amb Miró, vam voler que la música tingués relació amb, el, amb la pintura i per això vam composar una suite inspirada sobre, sobre quadres de Miró. Aquesta, aquest projecte després l'hem desenvolupat més i el vam presentar al Festival de Jazz de Barcelona el novembre passat ja com a espectacle a o si sigui, tot el concert al voltant d'aquesta idea de la música, de, música inspirada sobre quadres de Miró i complementat amb, la, amb el videoart d'en de, David Cid i ara estem presentant el disc l'hem presentat a l'espectacle també la setmana passada hem estat al museu Reina Sofia de Madrid i ara doncs, bueno, tenim una sèrie de concerts que, que, que anirem presentant aquest projecte Home, el dia 7 primer... esteu a Vilafranca l'Auditori de Vilafranca el primer que tenim és aquí a Vilafranca al Fòrum Berger sí, Berger el... Balaguer de Berger Vilafranca, Balaguer, molt bé Vilafranca, el, el, el dissabte 17 a dos quarts d'onze de la nit exacte que és una hora especial per escoltar jazz sí. teu tinguis... 30 sí, ja sí. t'has barallat amb la dona, amb l'has publicat, tots els posts que està publicat de temes socials, i et toca relaxar-se ja, i, i connectar ser. amb el teu ennisferi esquerre jo tinc molta amb... molt enveja, eh? I a part d'admiració tinc molta enveja present com gent que vol anar Terrassa eh? I saps, saps que tinc un piano a casa jo i l'uses ah, no. no, o no? No, no, no. Tinc un piano de, de, de tota la vida. O sigui, jo em vaig anar a casa meus pares quan tenia... No sé com ho 19 20 anys, no? I jo volia tocar el piano. Jo veia gent que toca el piano i me'n jo vull tocar el piano, també, no? I un amic meu en tenia un, d'aquest aparet, i el, el vaig portar cap a casa, i de, tinc 57 anys ara, i fa 30 anys, 40 anys, que vaig arrossegant un piano amunt i avall, i no el toco. Doncs mira, ves per on, que ara sabràs com comença eh, aquesta història d'amor de l'Ignasi amb el piano i el jazz. Escoltem, les dotze van tocant, oi que sí, Ignasi? Sí, sí, és un arranjament sobre les tocant. Doncs eh, tu perdies la vista en tan sols deu anys, eh, fruit d'un accident i també d'una malaltia. Clar, perdies la vista, però trobaves la música i jugaves com si, com si no volguessis amb un piano. I aquí comença la història, sí? Sí, sí, sí. A veure, explica-la una mica. Doncs bé, el, el... després no van ser directament una relació directa però sí que va ser uns anys més tard d'haver perdut la vista o estat aquí, quan ja estava dintre de l'escola i ja estava aparent les tècniques de la, del braill a l'escola de l'11 que va ser llavors que quan un amic em va ensenyar una cançó i, eh, amb un, un organ d'aquests electrònics i vaig arribar a casa l'àvia que tenia un piano i que tocava el piano l'àvia doncs em eh, vaig seure el piano, vaig voler provar aquella cançó em vaig passar unes quantes hores provant i, i llavors continuant traient altres coses i llavors arrel d'això doncs, va, va néixer el, la relació amb el piano que quan van veure també que tenia tant interès. doncs al poc temps vaig començar al conservatori i d'aquí ja va començar tota una, una, una vida al costat d'aquell instrument Molts estudis musicals, Ignasi, entens? <coughs> Bé, des del començament vaig cursar estudis musicals al, al Conservatori de Bruc, allà vaig estudiar el que seria el context de música clàssica i tot el que és improvisar. Sempre m'ha agradat, agradat molt improvisar i, i fer coses a part d'això, llavors eh, doncs eh, m'agrada treure les cançons que sentia a la ràdio tot que, o la música moderna que escoltava i uns anys més tard també quan vaig conèixer el jazz eh, vaig abocar tota aquesta part d'improvisació i de Bueno, d'expressió de, de pròpia cap a aquest llenguatge, cap al jazz. A mi m'agradaria tocar el piano, però eh, costa, costa molt, és complicadíssim. Jo, jo m'agradaria tocar com a Ignasi o jo, jo tenia el piano a casa i em posava cascos eh, amb la música d'Arelton John i tocava les tecles. Saber... Però no, jo no sentia les tecles, sentia l'Arelton John, no? el piano, no? I, estic, tocar el piano. I m'agradaria tocar el piano, però s'ha d'estudiar molt. I practicar. Bueno, el, aquestes coses... Practicar sí que es cal practicar molt, però quan dius és que cal estudiar molt, ja, ja entenc que, que, és que hi ha com una sèrie... una situació de... Com de, de, de patiment abans. vostres cal estudiar per sí, patir molt. Amiga, una amiga meva me n'ensenyava i, i, i, i el dit petit que fer uns, tenia que fer uns esforços amb el dit petit que no arribava. No arribava i Però si posaves l'Elton John i senties i podies fer coses, intentaves fer coses amb l'Elton John, es tracta de, de, com un joc, treure i tocar amb l'Elton John si t'agrada l'Elton John, clar. El doncs sí, tocant Però si parava la música i m'escoltava a mi i llavors s'acabava l'encant. L'èxit internacional, Ignasi, com l'has aconseguit? Des de que eras nen, 10 anys que vas començar així, sense veure-hi res, fins ara, 30 anys, en món de la música professional, no sé. El secret? Mm, secrets de l'èxit? suplement constància, jo crec que és, simplement és un tema de... de el... Vas, bueno, vas treballant amb diferents músics, vaig, vas treballant com a músic. Una cosa, el tema de la repercussió mediàtica o del el ressò o l'èxit, entre cometes, doncs eh, no té mai... no és una relació directa amb, amb, amb, amb, amb el moment, amb com estiguis tocant el moment, sinó que a vegades hi ha cops de sort, i en situacions que et porten a donar-te una més gran difusió. I, doncs, en meu cas no sempre... Doncs eh, hi ha hagut moments en què has tingut més difusió i això et permet eh, difondre i, i, i donar-te a conèixer més, però per altra banda, tu vas tocant i vas continuant endavant i vas eh, fent el teu camí la teva carrera. Eh, penso, sempre comento als meus alumnes i a la part docents i, i, i perquè ho penso perquèc que la música és una carrera de fons i lavvors a vegades et trobes amb un amb un spring, en cert moment en què sí que s'adona molta molta força i molta. Repercussió eh, però després al cap d'un temps torna a, a a baixar i aquestes coses no vol dir ni que estiguis mig, millor ni pitjor, simplement són coses de, del, del de les circumstàncies de la del, del showvis i en canvi, per altra banda, la carrera musical l'important és estar seguint. Eh, fabricant projectes, fent coses noves... Surtis són no els mitjans de comunicació. Exactament. Molt bé. Sí. Doncs avui visita Catalunya sense barreres el pianista cec Ignasi Terraza, que per nosaltres és eh, gairebé el conviat central. Mm -hmm. Doncs continuem sabem una miqueta de més coses... Eh... Què vols saber? Doncs com et tracta la crítica? Ah! Et tracta bé o tracta malament? Tinc doncs, mura. normalment, la, la crítica... És molt difícil en el, en el nostre país... Eh, tenir crítiques de concerts, per exemple. Mm, ja pots tocar al Palau... O et pots tocar a, a l'auditori, a vegades, o eh, a clubs de jazz... Que és molt difícil de concerts tenir, tenir crítiques... Eh, dels discos és més habitual poder tenir crítiques i doncs bé, bueno, la veritat és que en els darrers anys no em puc queixar doncs, des de fa uns quants anys que he anat molt bones eh, crítiques de, de, de diferents periodistes del nostre país i de fora però a vegades costa també que és bueno, això que us comentava, la constància i del tema perquè no sempre quan, quan no tens un nom gran és molt més difícil que t'escriguin sobre tu i que et, que et facin cas, o simplement fas una petita ressenya. No? Ara tens nou disc, que està a punt de sortir al, al mercat. Hem sentit una peça i sentirem una altra, tot seguit, Imaginando a Miró, és el títol del disco, Ignasi. No, imaginando a Miró. Imaginando Miró, és en català, el sí, títol? Ah, sí, sí. carai, mira, estem de moda els catalans a tot el món, o sigui que... No. Forma part del màrqueting el fet de que sigui sec, o no? No. No? a veure, en l'origen del projecte en aquest Imaginar-mi-no evidentment l'origen d'això està voler proposar al públic el, eh, que facin el mateix exercici d'imaginar el quadre que faig jo i després sentir la peça però evidentment el disc és un disc de música no hi són eh, les descripcions hi són dintre el llibret però no són dintre la música i el disc sona per si sí sol i no li cal Fer cap altre exercici que escolta la música i deixar-se portar per ella. Doncs I... uh, així sona aquest imaginant miró al uh, nou disc de l'Ignasi l'Imnasi Trio, de Swins Records. Si fem un exercici d'imaginació, ara estem imaginant Miró, mm. amb aquesta música. Mm? A veure què t'inspiraria. Quina pregunta més difícil, m'ha de dir, Una mica de misteri. Però si ja sap que no tinc mentalitat artística, jo, no... Jo, quan sento aquesta música, m'imagino el Humphrey Bogart i Casablanca i coses d'aquestes. No? Em costa molt fer les falsícies d'imagine amb el Miró, però, però no sé si me'n sortiria, eh? Som molt... molt... Quines sensacions t'inspira. Jo t'he que no a mi misteri... No vas desencanimat. Si ah, de veus? Humphrey, sí, veus? Veus, veus, veus? Ja. Ja. Ja. veus? M'imagino mi això, m'imagino Casablanca. Què vols transmetre amb aquest, aquest, aquesta peça? Aquesta peça està construïda al voltant de descripció del, del quadre Home i dona davant un munt d'escrevents. Doncs mm? ah, pues ja està, heu insertat. No? Veus? <ríe> el que transmet el quadre són dos, dos figures humanes, una davant de l'altra, molt a prop en què les extremitats estan com per anar-se a tocar però que no arriben a tocar-se. Llavors, una, a una, també les, els segons es diu la descripció, eh, també estan la posant una mica sexual. Llavors el, el, eh, hi ha aquesta, aquest punt de tensió, que no estan, estan un davant de l'altre, eh, i al mateix temps eh, però no hi ha res, és simplement tensió. però Sensualitat, amb molta amb el sensualitat. Amb el misteri que passarà aquí. Eh? Sempre ens quedarà a París. Ignasi eh, Terraza, ha estat un plaer tenir-te al programa. El temps al teu gustat, passa que vola. Per què? Doncs no Mira que ets un home tranquil, la teva música acompanya, però se'ns passen en un tres o no res, el temps. La música sempre ajuda, eh? Per això, a passar bé el temps. Diu que tens alumnes, no? És l'art del temps, la música. Tens alumnes, no, dius? Sí, estic de professor de, SMUC, de, professor de piano. Jo podia ser alumne teu no? tens, tens, tens alumnes de 57 anys? Mm. Sí, per què no? De fet, el, per, mai estar tard per aprendre, tu depèn de l'actitud que tinguis. Clar, perquè amb aquesta no vas enlloc, eh? No? Amb aquesta que has mostrat avui a la ràdio. Sí, d'encertar, d'encertar, de Casa Blanca, la música. Ara t'has animat, t'has motivat, està sí, bé. Sí, sí, sí. Ignacy Terrassa, una abraçada molt forta dia 7 de juny a Vilafranca, dos quarts d'onze a l'Auditori de Vilafranca al fòrum Berguer-Balaguer si volem sentir eh, enterem que Imaginant Miró exactament, allà presentarem Imaginant Miró doncs vinga posem un tercer tema del disc que s'estrena avui en primícia a Catalunya sense barreres de l'Ignacy Terrassa i t'emplacem a que tornis quan vulguis això és casa teva, sí? Molt bé. Vinga, una abraçada, Gràcies. molta sort Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fond Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Bient d'argument, tot seguit us parlem d'un conveni signat entre Fundació 11 i la Federació ESNA Espanya per potenciar la incorporació d'estudiants universitaris amb discapacitat al programa Erasmus. Aquesta tarda ens acompanya des de Màlaga la coordinadora del programa, Verònica Navas. Verònica, bona tarda, buenas tardes, bienvenida a Catalunya sin barreres. Buenas tardes. Bien, eh, en principio, en què consiste este conveni que firmáis con Fundació 11 para que estudiantes con discapacidad se puedan incorporar al programa Erasmus? Pues este convenio lo que busca es seguir fomentando la eh, los problemas de movilidad entre estudiantes con discapacidad, haciéndonos más fuertes, tanto por una parte como por otra. La Fundación 11 nos brinda mucho apoyo y, aparte, formación para los coordinadores, para que podamos darle una, una mayor acogida y mejor mejores condiciones a los estudiantes internacionales que lleguen. Sin embargo, los datos no son muy alentadores porque, según la Comisión Europea, solo el 0,14% de estudiantes Erasmus tienen una discapacidad. ¿Qué está pasando aquí, Verónica? El problema um, principal es la, el desconocimiento de la posibilidad de irse, de la ayuda que tienen, de si la ciudad y la universidad están adaptadas a sus necesidades. Y luego un poco también el miedo, el miedo a salir de casa sin saber si va a tener el apoyo y la ayuda necesaria a donde vas a ir. Este programa, eh, imaginamos que consiste tanto en que estudiantes con discapacidad eh, de España viajan a otros países con Erasmus, como que estudiantes con discapacidad extranjeros llegan a nuestro país, ¿es así? Exacto, sí, sí. ¿Y cómo está funcionando la experiencia? ¿Qué casos nos puedes comentar? Pues aquí ahora en España eh, tenemos el caso de una chica que se llama Roberta, que está en Valladolid. ...que una chica con discapacidad visual... ...y la chica la verdad es que les está encontrando perfectamente... Mm, ...se está adaptando increíble... ...después hay otro chico de Barcelona... ...que está de en Alemania igual... ...va contando su, su historia... ...normal se encuentran con algunos problemas... ...pero la verdad es que van muy bien... ...luego en otras ciudades hay también otro tipo de estudiantes... ...con discapacidad motora... ...igualmente se están haciendo actividades de concienciación... ...de integración en Madrid, en UAMI, en UCTM... ...ya se han llevado a cabo varias actividades... ...poquito a poco se va creciendo en el proyecto. Por tanto, mm, has comentado que por una parte... La baja cifra de estudiantes eh, con discapacidad que cursan un, sus estudios a través del programa Erasmus es por la falta de información y también por el miedo. Sin embargo, aquellos estudiantes con discapacidad que prueban la experiencia hablan de que eh, vencido este miedo inicial, después eh, los estudios se llegan a cabo perfectamente y además se potencia la autonomía y la independencia de la persona. No, ellos también tienen una, una parte que de, con los estudiantes y se fomentará desde lo desde el colegio instituto universidad porque ellos tienen sus propios colegios también un poco de de ayudarnos mutuamente entre uno y otro con con un poco de congreso de formaciones de charlas para promover esa esa información de que a todo el mundo llegue de esas ayudas que tienen también y que desconocen trabajaremos en conjunto en ese aspecto Vosotros, desde SN España, ¿cómo apoyáis a los estudiantes con discapacidad para que participen en los programas de Erasmus? Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando en conjunto con la Oficina de Relaciones Internacionales y la Servicio de Atención a la Discapacidad, haciendo un nexo de unión entre ambas, porque la mayoría de los casos están un poco separadas ambas. Una es la que controla todo el tema de movilidad y el otra de los estudiantes con discapacidad. Las no trabajas juntas, esa información se pierde por medio. Mm -hmm. Estamos trabajando un poco entre el nexo de unión, entre una y otra, y organizando actividades con los estudiantes locales para que tengan un contacto con el ambiente cultural eu europeo, internacional, y les le dé esa cosa de quiere salir fuera. Muy bien, pues Verónica Navas, coordinadora del programa Erasmus para la incorporación de estudiantes con discapacidad a través de SEN España. Muchas gracias por habernos atendido en Cataluña sin barreras. Vamos al encuentro de esta estudiante con discapacidad italiana, Roberta Crespan, que justamente cursa sus estudios en la Universidad de Valladolid en aquel caso con una discapacidad visual. Y sí, ya y somos a la universidad de Valladolid, donde hemos trovado la Roberta Crespan, que es una estudiante italiana con discapacidad visual que está cursando sus estudios un año aquí en Valladolid. Eh, vamos, y está perfectamente integrada ya junto a todos sus compañeros y compañeras y en el campus. Roberta, ¿qué tal? Bienvenida a Cataluña Hola. sin Barreras. Hola, muy buenos días. Bueno, para que los oyentes sepan un poquito qué te pasa, ¿cuál es tu discapacidad, Roberta? Yo tengo discapacidad visual... Veo prácticamente con el derecho no veo nada, con el izquierdo veo un 70% pero tengo una visión escopeta del 15%, es una visión central y un poco a la izquierda, luego por la noche o cuando hay los cambios de luces muy rápido no veo verticalmente nada o necesito algunos segundos para acostumbrarme a la nueva luz. Bueno, de hecho, por la noche sí. Por la no veo prácticamente nada. Y cuando hay poca luz, tampoco. Entonces, con esta discapacidad visual grave que tienes y tu baja visión, te has venido de Italia a España, concretamente a Valladolid, para estudiar un año aquí como estudiante Erasmus. Y claro. estás eh, entendemos que estás saliendo perfectamente adelante con tus adaptaciones. ¿Cuáles son esas adaptaciones que usas? Entonces, bueno, la, las adaptaciones que me ha dado la universidad, pues... Son, claro, un, al principio, eh, el nombre de la ficción de Asuntos asunto Sociales de la UBA envío a todos los profesores un informe para informarles sobre mi capacidad y todos. Y de hecho, los profesores me ayudan entregándome hojas con escritas más, más, más grandes, dejándome más tiempo para los exámenes y para los trabajos. Y, y bueno, luego, yo, bueno, luego yo estudio con un ordenador especial que prácticamente con este puedo ver el más grande, bueno, la pantalla, la le puedo cambiar los colores, eh, si quiere si quiero puedo hablar yo y él escribe, y bueno, así. Vaya, o sea que es que... Sí, un ordenador sí. muy moderno que te permite, junto con el apoyo de la Universidad, sacar adelante tus estudios. Concretamente, que estás estudiando, Roberta? Pues la carrera en Italia se llama Mediación Lingüística y Cultural, y es un prácticamente traducción. Claro, yo estoy estudiando filología inglesa, española, para, para para si os dais cuenta, aquí en España cuál sería la carrera. Pues sería filología inglesa, española, ahora he salido de la Facultad de Económicas porque tenía allí investigación de mercados, luego también algo de geografía, sociología, porque claro, ¿cómo voy a, voy a ser tradu traductora? Pues tengo que saber mucho de la terminología específica de cada de cada tema y todo eso siendo italiana eh y no viendo prácticamente nada pero siendo como muy espabilada porque a ti como estudiante erasmus qué te está aportando esta experiencia roberta bueno yo claro lo estoy haciendo porque quiero quiero quiero sacar mi autonomía quiero volver a ser independiente porque lo que me ha pasado es algo nuevo es solo, solo desde hace tres años así que Y de repente, entonces lo que quiero hacer con el Erasmus es volver a mi vida autónoma, por lo que puedo, y, y pues y por supuesto es fundamental para mi carrera, es que es decir, una carrera de idiomas como la mía, sin hacer un periodo de estudio al extranjero, sea como, bueno, habría una falta ¿eh? eso. Entonces entendemos que autonomía e independencia sabemos que tienes una beca Erasmus también otra beca por ser estudiante con discapacidad ¿Tú sí. cómo animarías a los, a los estudiantes de Cataluña del, del resto del país a que a pesar de su discapacidad se animen y cursen un Erasmus? Claro. Pongan sus cosas en una maleta y viajen pues a Italia, a Francia, a Gran yo, Bretaña, no sí, sé yo, sí. yo lo aconsejo, es verdad, da miedo porque al principio cuando pedí la, la beca pues estaba ahí más, más animada y cuando cuando sé que la había que la había conseguido y poco a poco se acercaban los meses de, de salida pues ahí sí que seña ahí sí que empezaba a tener miedo y mucho mucho mucho porque claro iba a un sitio sin mis padres, sin amigos, porque estoy sola. Bueno, ya no, aquí ahora hay muchísima gente y tengo muchísimas familias españolas, pero al principio era esto de ir sola, acostumbrarme a la vida, eh, acostumbrarme a un nuevo idioma, nuevas culturas y nuevas dificultades, barreras arquitectónicas, que aquí hay pocas, más aquí hay pocas, en Valladolid hay pocas. Pero ahora la satisfacción de haber conseguido todo esto Eh, los, los logros que ahora mismo pues, he conseguido i el miedo que ja no tengo és increïble. És una fuerza, es una fuerza. Pues muchísimas gracias, Roberta, por habe-nos atendido en medio de tus estudios. Un abrazo muy fuerte, muchísima gracias suerte, de verdad. I aquest ha estat el testimoni de la Roberta Crespan, que és una estudiant italiana amb discapacitat visual que durant un any estarà aquí a Valladolid cursant els seus estudis. Un exemple d'aquest programa que hem presentat avui a Catalunya Sense Barreres. Més arguments. Catalunya sense barreres a Ràdio Astel i Ràdio Principat. Anna Hernández. I hate you, Doncs encetem el tercer tema de la tarda. La síndrome de Rett és un trastorn neurològic que porta el nom del metge austríac que el va descobrir al 1966, l'Andreas Rett. Afecta nenes que tenen un desenvolupament normal després de néixer, però que al cap d'uns mesos comencen a patir un procés de regressió. La periodista Dolors Aixalà és mare de la Carla, una noia que té 18 anys i també viu amb aquesta síndrome. My travel far I Bé donce, eh, siscut, dono les gràcies per portar la dolors a xelar el programa. I ja és una dona que a d'entrada té dos paral·lelismes amb mi. Dos. No ho sabies. No. D'entrada, eh? Bueno, no Un que és periodista. Uh -huh i dos, que té una filla que es diu Carla. Ah, sí? Dolors, bona tarda. Bona Benvinguda. Bona tarda. Benvinguda. Gràcies, moltes gràcies. Què tal? 18 anys té la Carla. Sí. Eh, la Carla de la Dolors, perquè la Carla de l'Anna té 12 i està divertidíssima. Que bé. Les haurem de fer conèixer. Sí, jo crec que sí, perquè, d'un i de 12 a 18 anys, eh, què li espera a la meva Carla que hagi viscut la teva? Perquè en alguna cosa són dues dones, eh, s'han d'assemblar, tot i que... Eh, ...la teva filla visqui amb la síndrome de Rett. Sí, jo crec que moltes coses, no?, vivències familiars, eh, l'emoció de fer-se gran, que cadascuna la viurà d'una manera diferent, com cada una de les persones que passegem per Barcelona, la vivim de manera diferent, no?, viure alegries, emocions, moments de tristesa, moments d'alegria, de, de complicitat familiar o d'enrabiades, ja ha emocions que són compartides. Tu no sabies res de la síndrome de Rett abans de que estigués diagnosticat aquesta síndrome a la Carla? Res, res de, de res. res. No en tenia ni idea ni d'aquest síndrome ni de molts que existeixen. Jo pensava que hi havia tres o quatre malalties típiques doncs com el síndrome de Down o una... No sé, un, o una una espina bífida, no? I després, a la que vas entrant en aquest món, t'adones que a vegades tens la sensació de que la casualitat és la que fa que surtin nens normals. Perquè hi ha tantes possibilitats que et passin coses, no? Que també és que no pots entrar en això perquè no tindri, ningú tindria fills, no? Però sí que entres en un món on la diferència eh, pren un volum que no eres conscient, no? M'entriga molt a diagnosticar-li la síndrome de repte, la de Carla, perquè no deu ser fàcil, no suposo detectar-ho. Eh, ara ja existeix una manera, diguéssim, científica de diagnosticar-ho, però en el moment en què nosaltres estàvem mm, avaluant la Carla, que era sobre l'any i mig, dos anys, val? la Carla és del 85, si no m'equivoco ara, <laughs> doncs, mm, perdó, 95, no existia aquesta prova. Llavors estàvem amb el tema sempre de... Quins, quines característiques compleix per poder determinar si és o no és, però no d'una manera científica. Crec que va ser al voltant dels 4-5 anys que llavors sí que ja la doctora, la doctora del Ballerbron que ens porta, que és la doctora Mireia del Toro, ens va dir que ja havien trobat la manera de determinar això d'una manera científica, i que si volíem fer la prova, bàsicament doncs per, per confirmar-ho, no? llavors la vam i efectivament va sortir confirmat. La malaltia, eh, aquestes, les noies que tenen aquest, aquesta síndrome, són al començament normals, diguéssim, o no? Sí, ja tenen vulguis, un... I després tenen regressió, no? Sí, en principi, clar, cada nena és un món, no? Però... El que es determina és que entre els vuit mesos i l'any i mig, dos anys, és quan comences a veure detectar aquests punts diferents que et poden crear una alerta, no? La Carla, de fet, tenia un any i mig, però certament des de l'any sí que ja hi havia elements que vistos després ja eren indicis, no? Però ben bé fins l'any i mig no ven patir, i amb el pediatre coses que comentàvem doncs no li donava excessiva importància, deia bueno, doncs cada nen té un desenvolupament, això no patiu això tranquils, nosaltres tampoc no érem uns pares angoixats Vull dir, que anàvem vivint tranquil·lament l'evolució de la nostra filla, no? I fins que en un moment determinat sí que ja vam veure que hi havia coses que no quadraven i aquí ja vam començar amb l'alerta, no? Elements eh, que ara ja tu detectes com símptomes clars de la síndrome, quin serien? Doncs la parla, no? Perquè ella va començar parlant, dient, parlant, dient paraules, no? Com tots els bebès, i en un moment determinat, ella deia moltes paraules, és cert que en deia menys i les van anar perdent, no? Després uns moviments eh, reiteratius amb les mans, uns moviments amb el cos, no? Que en aquell moment pensaven doncs, que eren jocs o que era una manera... I clar, aquestes petites coses en aquell moment no, no li dones tu importància, però sí que després ja veus que són punts en la línia de la malaltia, no? Hi ha algun símptoma clau que tu ja dius eh, com a mare a la meva filla li passa alguna cosa? Si sí, les típiques coses que fan les àvies de los cincolobitos, que no els fan, de tirar la pilota i que te la torni, no o sigui, el sentit comú de les coses més habituals de les, de les àvies, no?, que fan fer aquestes, aquests jocs i que no tenen la resposta habitual. I llavors I ara, sí. comences a dir, ui, això, aquí passa alguna Però ara la Carla és una noia, té 18 anys. Sí. Com viu i com li afecta aquesta síndrome de Rett? Home, li afecta perquè és una persona depenent en el sentit literal de la paraula, no? Ella sola no, no podria sobreviure. Necessita una mà que l'acompanyi per menjar, per caminar, per vestir-se, per fer la seva vida. O sigui, no, no, no té cap tipus d'independència, no? No és un tema d'acompanyar-la, sinó que has d'estar, necessita dos mans, no? Però, bueno, el que intentem és que faci una vida dintre de tot lo més normal possible, no? Nosaltres hem tingut, un, un dels nostres objectius ha sigut no discapacitar la família, sinó que la Carla visqui de la manera més normal possible. Això sembla molt fàcil i és complicat. Jo, bueno, sempre a la vida et trobes persones que t'ajuden i que et donen, no?, que són com mestres en aquest sentit. I a l'escola de la Carla vam fer amistat amb un altre matrimoni, que també té una nena discapacitada, amb una altra problemàtica. I la veritat és es que la Marina, en aquest sentit, per mi va ser una una gran mestra, no? perquè va dir eh, Dolo, no podem discapacitar les famílies no? perquè si vivim la seva vida discapacitem a tota la família les hem d'integrar, elles han de viure la nostra vida I, bueno, i jo crec que això a nosaltres ens ha funcionat Doncs anem a posar uns quants exemples concrets de com eh, la Carla s'ha integrat en aquesta família que continua fent la seva vida De quina forma la Carla s'integra a la vostra vida familiar, que imaginem no ha estat un procés fàcil per a no. cap de vosaltres. No, no, no. Home, és molt dur. És, mm, és un repte constant. Jo sempre dic que és el repte més gran que tenim nosaltres a la vida, no? Però, bueno, hi és i hi ha dues maneres de viure o no? O enfrontant-hi tirant endavant o, o, o fugint, no? I la veritat és que fugir doncs, tampoc no ens resol res, doncs, diguéssim que per eliminació només toca tirar endavant i de la millor manera possible. És cert, nosaltres hem tingut molta sort a, a nivell familiar, no? Tant els pares com els meus sogres han sigut bueno, puntals bàsics amb aquest sentit de suport, d'ànims, d'acompanyament, de, de, de... fer amb la nena se l'emporten eh, sortant amb ella. O sigui, fan vida absolutament normal també els avis amb ella, no? És que la vida és normal a casa nostra. La Carla va a l'escola, té les dificultats que implica que una persona com ella no pot vestir-se. O sigui, algú l'ha de vestir, algú li ha de donar el menjar, algú l'ha d'acompanyar, no? No, no? no ho pot fer sola. Però és com tindrà un bebè gran. Quan tu tens un bebè no l'integres a la teva família, ja viu, no? Doncs Clar. la Carla és un bebè gran, amb les seves capacitats, no? I que se sap comunicar a la seva manera... Jo sempre dic que el problema el tenim nosaltres, que no sabem entendre el seu, el seu llenguatge, no? Vull dir que en aquest sentit els discapacitats som nosaltres, que no sabem llegir aquest altre llenguatge que té ella. Però és cert que les emocions són molt fàcils d'expressar, quan estàs content rius o somrius, la Carla té una sonrisa fantàstica, preciosa, somriu amb tota la cara, no? Si mm, ella es comunica molt amb la mirada, això és molt típic de la malaltia, no? Enfoca molt amb la mirada, té una mirada molt fixa, que s'està molt estona mirant el que vol o mirant a tu, no? Bueno, acabes aprenent, entenent-la, no? Si la veus la primera vegada, doncs potser no, però a mesura de conèixer-la, doncs com els nens, com qualsevol nen que els acabes coneixent a base del dia a dia, no? Tens més canalla? Sí, tinc el Guillem que té 11 anys. I com més la convivència entre el Guillem Fantàstica. i la Fantàstica. El Guillem és un nen... Jo crec que si l'haguessim encarregat com el volíem no hagués sortit tan bé, no? És un regal. És un regal que fa aquesta cohesió familiar, és molt pausat, molt carinyós, amb la seva germana tenen una relació fantàstica, és el gran defensor de la Carla, perquè quan la renyem, sobretot jo, que soc mare bastant, bastant canyera, quan la renyo i tal, mama, no la renyis, que això no ho sap, espera't, que no sé què, I sempre, sempre defensant, no? sempre té una abraçada per la seva germana, sempre té una paraula amable, mm, no sé, és que és fantàstic. Dolors, com pot ser dona, mare, periodista, activista de la síndrome de RET, ciutadana... Bueno, activista no ho sé què dir-te. No? Mira, aquí aquí he de reconèixer que no he tingut eh, energia suficient com, per exemple, posar-me a l'associació... Ho vaig intentar l'inici, eh? eh? I no, no he sigut capaç. Potser pel tema aquest de, de discapacitar la família, perquè viure constantment aquest tema, per mi era molt dur. Llavors, viure a la casa... Eh, i després sortir a l'associació o fer coses... Jo explicar els meus, els, les meves vivències, els meus sentiments, no tinc cap problema, perquè jo ho visc i, bueno, i tinc facilitat no?, per explicar-ho, però posar-me en aquesta lluita... ho vaig Durant una temporada vaig estar en una associació vaig, i no m'agradava l'estil de l'associació, no era la de la síndrome de Rete, eh, era una altra. No m'agradava l'estil, eh, és molt desgastant i no tinc energia, per tant, encara que no ho sembli, no tinc energia, per tant, i llavors vaig decidir que les meves energies les enfocava en altres coses i no en aquesta lluita. O sigui que aquí és veritat que tinc una espineta en el sentit de dir, potser hagués pogut fer més o potser podria fer més, no?, en aquest sentit, però no tinc energia. I la resta de, de facetes, perquè periodista sí que hi ets, i dona, i esposa... Sí, bueno, para... però això com totes les dones que van pel carrer i que passen per aquí, no hi ha res de diferent. Mm, jo crec que ho portem en la genètica, en el cromosoma diferent. forma part de ser dona. Uh -huh. Ara que parles de la genètica, aquesta malaltia té alguna a veure amb la genètica? Sí. Com que tenia Guillem, uh -huh. veu tenir el Guillem... Sí, ens van fer, un fer un les mes. proves, sí. Uh -huh. De fet, com que ja existia aquesta prova eh, científica, llavors ens van fer la proposta de fer una prova específica per fer una miocentesis, o una coriocentesis em van fer a mi, i llavors fan la prova específica per si, en aquell cas, el fetus tenia aquesta malaltia, no? I es va descartar, sí, sí. És curiós que la ciència pugui saber si una persona tindrà aquesta síndrome, i un cop la té, no la sàpiga resoldre. Sí, és un tema, jo crec que és un tema de recursos econòmics, com amb tantes altres malalties. O sigui, en... en en el, com es diu, l'aSIda, en el càncer, en la medicina avançada, afortunadament, en molts camps, no? però perquè hi ha molts recursos invertits alrere. que aquestes malalties que són minoritàries eh, no s'inverteixen la mateixa quantitat de diners. La prova és que quan s'inverteixen, van sortint coses. Per tant, per la mateixa de regla de 3, i si tots els fons que s'inverteixen econòmicament en el càncer, per dir alguna cosa, eh, s'invertissin en la síndrome de Rett, és que jo estic convençuda que hi hauria coses que es podrien resoldre. Potser no del tot, perquè tampoc el càncer és cura del tot, però sí que hi ha molts avenços. Però bueno, la indústria farmacèutica o la investigació doncs, també té els seus criteris i un dels criteris és el volum de gent a la que afecta i llavors nosaltres estem en aquest sentit en desvantatge. No? Qui investiga? Hi ha, hi ha països on estigui més avançada la investigació per fer formar aquesta síndrome? O en Estats de, ha, Units. de fer un fart d'anar remenar a internet i buscar, no? Eh, sí no, perquè també t'adona aquest punt de, eh, com ho diria... No, de... no estàs defraudat, però sí que és una mica... Sents molts avenços en moltes coses i en aquest no, la carrera no és la mateixa. Llavors, és veritat que aquí a Barcelona hi ha el centre de Sant Joan de Déu, que investiguen molt, i també el doctor Esteller, a banda del tema de del càncer també té una línia de treball amb la síndrome de Rett. Vull dir que a Barcelona és que Catalunya és un punt de referència molt important en temes d'investigació. Moltes vegades també pensem que fora ho fan millor, no? I aquí també, però al final és l'única sempre, és un tema de recursos econòmics i de personal. Li us sentiu abandonats o ben tractats per la societat en el tema de, de suport social? Mm, mira, no podria dir un sí convençuda. Perquè socialment, el que és el meu entorn familiar i, i d'amistats, vaja, només tinc paraules d'agraïment, eh? perquè no hem tingut mai cap problema, al contrari, tot és suport i encantats de la vida, vull dir, suport tot, tot el que necessitem i més. A nivell social, des del punt de vista doncs, de, de tindre serveis, sí que n'hi ha, però també necessites recursos econòmics, perquè no és fàcil. I per mi hi ha una premissa important, que no sé si estic equivocada o no, i és que els nens discapacitats o les persones discapacitades formen part o formen part d'un col·lectiu que depèn de benestar social no? o benestar i família. No dic que estigui bé o malament, però això ens dona ja com una categoria i no estem, en la, no estem tractats com a malalts. Clar, en el moment en què tu ja no tractes aquests nens com a malalts, hi ha una sèrie de per exemple de teràpies, no? que si fossin malalts crònics que, per exemple, jo que sé que si trasplanten un ronyó ningú planteja quants diners val afortunadament trasplantar un ronyó i tot el que això comporta Els nostres fills moltes vegades no hi ha tractaments mèdics hi ha tractaments d'altres tipus que poden ser osteopaties, fisioteràpies munt de muntacavall no sé, altres tipus d'estimulació que no estan considerades eh, medicines amb la qual cosa hi ha tot aquest bloc si tu vols fer-lo ja depens de la teva economia, i això acostuma a costar a molts diners. Clar, ah. Per mi, aquí aquí és un punt que jo penso que aquí sí que estem abandonats, en, entre cometes, és un col·lectiu molt vulnerable que no es defensa per ell mateix, necessita d'algú que també els defensi. Clar, els malalts, moltes vegades, depèn de les malalties que tens, tu ets el malalt no? Per exemple, en el cas que deia ella d'activista, jo sí que puc dir que intento donar un cop de mà amb el tema de la tuberculosi perquè vaig passar una tuberculosi fa quatre anys i aquí no tinc aquesta distància emocional com tinc amb la meva filla i sí que puc anar, i vaig als congressos i ajudo en la mesura que puc amb aquest tema, no? m'implico, però som nosaltres mateixos que ens defensem. Però els nostres fills o els nostres adults, no?, els nens que són discapacitats, no es poden defensar ells sols. Ens necessitat també nosaltres. Dolors Aixalà, uh, 30 segons perquè em diguis la teva visió de futur. Quina és? Ui... És de lluita. És de lluita i de viure el dia a dia. De disfrutar de tots els petits moments, de totes les coses bones que tenen, que té la Carla... I, i com es diu això, agafar energies per passar les dolentes. Mhm. Uh -huh. Doncs, et desitjem moltíssima sort eh, amb aquesta visió de futur i no sé si ets activista o no de la síndrome de Rett però t'has explicat perfectament eh? has fet un bon servei a tot el col·lectiu Moltes gràcies Una abraçada ben forta i gràcies a Sisko per acompanyar-me Has d'acomiadar més sovint a la Dolors Aixarà i men... Jo cada cop que, que tu Jo estic a les teves ordres, ja ho saps pues te... jo Seria una bona contretúlia habitual Ja ha parlat de la tuberculosi eh? No hem mm. parlat mai d'aquesta malaltia bon al programa Un dia d'aquests bon podries Vinga, amics oients, tornem al proper cap de setmana Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries